أشهد أن لا إله إن الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدك الحديث كتاب الله وإن خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما دعائي اخواني في الدين رحمني ورحمهكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan kita Untuk kita kembali Bisa bertemu di tempat ini Sesungguhnya ni'mat Yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sangatlah banyak Tetapi yang penting bagi kita Yang dituntut bagi kita bukanlah hanya sebagai syakir, tetapi dituntut bagi kita kita mempunyai syukur sifat-sifat yang demikian syakir seorang yang bersyukur. Adapun sifat yang kedua yang sangat penting bagi kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Karena ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa untuk bisa bersyukur, itu adalah merupakan sebuah nikmat yang membutuhkan syukur berikutnya. Ini wa bidin rahimani wa rahmatakumullah. Karena sifat kebanyakan dari manusia adalah kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Betapa tidak Allah Subhanahu Wataala menyatakan. Wakilum min ibadillashshukur dan amat sedikit dari kalangan hamba ku yang bersyukur kepadaku sangat sedikit dari mereka yang mau bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala tetapi banyak dari mereka yang kemudian terjatuh ke dalam lumpur kesyirikan. terjatuh dalam amalan-amalan yang mengandung nilai-nilai kebitaahan. Maka ikhwani fid rahimani rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan nikmatul Islam ini. Ini adalah hidayah yang sangat besar. Dan ingatlah bahwa hidayah ini, hidayatul Islam bukanlah hasil dari pemberian orang tua kita. Atau karena kita terlahir dalam keadaan kedua orang tua kita, nenek moyang kita Dahulunya Islam. Tidak demikian. Tetapi ini semata-mata. Hidayah minallah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak manusia-manusia yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari mereka yang Islam. Dan walhamdulillah ketika Allah subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita nikmat mengenal Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, hidayah mengenal Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, harusnya bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqamah menjaga nikmat ini. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan dari orang yang beliau cintai orang yang senantiasa membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa merasakan nikmatul Islam ini. Tetapi ini adalah nikmat ini semata-mata nikmatut taufiq ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Innaka la tahdiman ahabadha, walaikin Allah yahdimi yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, hidayah tertolak kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Abu Talib. Ketika menjelang wafatnya, datanglah Nabi SAW mengarahkannya, membimbingnya. Untuk mengucapkan kalimat, La ilaha inna Hanya saja ada dua orang yang sudah berada duluan. Abu Umayyah dan Abu Jahal. Abu Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir. yang terus juga berusaha agar Abu Talib mau mendengarkan nasihat mereka untuk tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka, tetapi apa hasil dari itu semua? Berusaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya kalimat itu. Kalimat La Ilaha Innallah. Agar kalimat itu yang menjadi ucapan terakhir bagi Abu Talib dan mereka pun berdua berusaha juga mengajak Abu Talib mengingatkan Abu Talib kepada agama nenek moyangnya. Yang nyata-nyata amat dan sangat bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya, Abu Talib pun meninggal dalam keadaan. Wahuwa ala millati abdil muttalib. Dia di atas agama. Abdul Muttalib Ini ikhwani fill din rahimani wa rahmatukumullah Hidayah dia billah Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala Nah ketika kita diperkenalkan dengan nikmatul Islam hidayah ilal islam Kemudian walhamdulillah kemudian ditunjukkan kepada kita hidayah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka periharalah sunnah ini. Ni'mat ini. Karena sungguh dari ummatul Islam yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amatlah sedikit. Dan lebih sedikit lagi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari orang-orang yang mengenal sunnah ini yang bisa istiqamah. Padahal yang menjadi perkara yang sangat penting. Ketika seorang telah mengenal Islam dan sunnah adalah mengamalkan Islam dan Sunnah itu dan beristiqomah di atasnya. Sangat sedikit yang bisa istiqomah di tengah perjalanan dakwah. Terkadang atau tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang dahulu bersama kita lencer satu demi satu. Dengan adanya ujian-ujian yang melimpahnya, yang mana sunnah ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memegangnya kalau khabidu al jabr, sebagaimana orang yang memegang bara api, tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan yang namanya al istiqomah. Kalau dia tidak sabar. Dia tidak istiqamah. Dia tidak terabat. Api tersebut. Dia lepas. Dan mengenai dirinya. Dan juga orang yang berada di sekitarnya. Dan ikhwanifid din rahimani wa rahmakumullah. Yang namanya hidup. Penuh dengan ujian-ujian berbagai fitnah demi fitnah yang merupakan sunnatullah yang menuntut dari kita untuk sabar dan istiqamah di atasnya di atas al-haq dan ternyata dalam perjalanan istiqamah ini sungguh amat dan sangat sedikit yang bisa mengakhiri hidupnya dengan al-istiqamah. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya fitnah kesesatan itu. Fitnah yang kecil semakin dipelihara itu akan menjadi bid'ah yang besar. Yang besar bisa mengarah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah pantaslah dan sangat benarlah ucapan salah seorang dari salaf kita yang menyatakan al-bid'ah yang namanya bid'ah itu Posnya kekuparan, akan mengantar kepada kekuparan. Ini kawan dibikin Rasuliman ya Rasulullah. Dan diantara perkara yang sangat penting yang bisa memelihara seseorang untuk tetap dia di atas al istiqama. Adalah senantiasa Berada dalam bimbingan ilmu Dengan ilmulah Allah subhanahu wa ta'ala Akan memelihara Agama seseorang Tentunya Selama orang tersebut Menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan orang lain bukan karena tendensi dari dunia Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ilmu yang bermanfaat akan mengangkat kedudukan seseorang yang dengannya seseorang itu dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah di atas keyakinan di atas ilmu yang jelas dan sungguh sangat banyak Riwayat-riwayat Yang menjelaskan kepada kita Bahawasanya Kedudukan ilmu itu Ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Akan meninggikan Seseorang Di antaranya apa yang disebutkan Dalam Sahih Muslim Dari Amir bin al-Bin Wasilah bahwasanya Nafi' bin, Bahwa bin Abdul Haris menemui khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu di Utsman dan adalah Umar mengangkat dia sebagai wali sebagai seorang gubernur atau semacamnya atas ahli Mekah Maka berkatalah Umar radhiyallahu taala anhu kepada pegawainya ini Manista'amalta ala ahli al-wadi Siapa yang kamu angkat Mengurusi Ahlul Wadi, maka dia menyatakan Ibnu Abza. Seorang yang bernama Ibnu Abza berkatalah Umar kepadanya, Wa man Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza itu? Maka dia menyatakan Mawla Min Mawalina dia adalah bekas budak kami, bekas budak seorang budak yang kemudian diangkat, ya, menjadi seorang pemimpin untuk menuduki mengurus sebuah wilayah. maka menjadi heran Umar radiyallahu ta'ala'anhu terbukti dengan perkataannya fastakhlafta alihim maula apakah engkau mengangkat mengurusi kaum muslimin seorang budak seorang bekas budak maka dia kemudian menerangkan alasannya kalau Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun faraid. Sesungguhnya dia Ibnu Abzaidun adalah qari'un li Allah. seorang dari kura. seorang kari' yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. dan dia juga seorang alim seorang yang berilmu terhadap ilmu faraid ya mengilmui hukum-hukum Islam maka mendengarkan yang demikian itu menjadi tenanglah hati Umar lantas Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan ama inna nabiyakum qad qala Innallaha yarfa' bihadal kitab Aqwaman wa yada'u bihi akhari Sungguh benar Sesungguhnya Nabi Kalian pernah menyatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Bihadal kitab Dengan kitab ini, dengan Al-Quran Mengangkat kedudukan sebuah kaum Dan merendahkan bagi yang lainnya Dengan apa? Dengan ilmu ikhwanifiddin. Rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah. Apakah sama orang-orang yang berpengetahuan itu. Orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah bukanlah yang menjadi ukuran dengan kekuasaan seseorang dengan banyaknya harta seseorang tetapi yang menjadi ukuran adalah al-ilmu ilmu apa yang dimaksud? al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat ilmu yang mendatangkan amalan Diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkana sogiran awfakira. Walaupun dia seorang yang kecil. Rendah. Ataupun seorang yang fakir. Ini khunifid zin rahimah niya rahmakumullah. Umur tidak menjadi soal. Tetapi yang menjadi ibarat. Adalah. Ilmu yang dia miliki. Terbukti dalam Suha al-Bukhari. Dari Sa'id bin Jubair. Dari sahabat Abdullah bin Abbas. radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang beliau mengisahkan tentang dirinya. Sahabat Abdullah bin al-Abbas. Abu al-Abbas. Yang beliau sedari kecil telah mendapatkan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, barulah umur beliau sekitar 13, 14 tahun, masih sangat belia. Qala. Kan Umaru yudukil yudukilni maa a badrin. Adalah dahulu Umar memasukkanku ke dalam golongan para ahli badar. Para ahli badar tidak diragukan lagi tentang keilmuan, keistiqamawan, ya istiqomah yang mereka miliki. Karena telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ma syi'itum. Faqadah gafartu lakum. Beramallah sekehendak kalian. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saya telah mengampuni kalian. Itu kedudukan Ahlul Badar. Maka ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhumma masukkan. Dalam majlis musyawarah. ya Majlis musyawarah. Umar bin Khattab itu tidak sembarang orang, para masyayikh dari ahli badar. Terus dimasukkan seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas. Fakkan naba Abdullah wajadafinaksihi. Setelah melihat anak kecil ini, didapati dari orang-orang tua tadi, seakan-akan ada perasaan berat menerima ya kehadiran Abdullah bin Abbas. Faqala Ada yang menyatakan lima tudkhu hatha ma'ana wa lana abna'un misluhu. Kenapa engkau masukkan wahai Umar? Ya, anak ini. Padahal kami juga punya anak-anak yang semisalnya. Ya, tidak pantas dalam menjelis mereka. tetapi Umar radhiyallahu taala anhu sabar dia ingin memperlihatkan ya manzilah kedudukan dan keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada ada tayyamin fa ma'ahum maka di suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu memanggil Abdullah bin Abbas kembali. Dan mengikutkan dia dalam majlis musyawarah dari majlisnya Ahli Badr itu. Yang dikali itu. Umar radhiyallahu ta'ala anuh hendak memperlihatkan tentang posisi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan, "Maa fi qawlillah ta'ala?" Apa pendapat kalian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath?" Apabila datang pertolongan Allah dan Al-Fatih, adanya kemenangan. Fakal badehum maka sebagian mereka berucap memberikan pendapatnya, memberikan tafsirannya. Umirna, nahmadullah wa nashtifiroh. Kita diperintah, kita semua diperintah untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Ida nusirna wa futihah alainna. Apabila kita ditolong, mendapatkan pertolongan dan dibukakanlah bagi kita pintu kemenangan. Wasak kata ba'adhum falamyakul sheyaa. Sebahagian dari mereka diam dan tidak mengucapkan sesuatu apapun. faqala maka abdullah bin abbas melanjutkan di saat itulah umar menyatakan kepadamu akadha ka taqulu ya ibn abbas apakah demikian pula yang kau ucapkan pendapat engkau wahai ibnu abbas faqultu maka saya pun menjawab tidak saya tidak berpendapat demikian qala oh Fa maka dia menyatakan apa yang kamu bagaimana pendapat engkau Qul tu huwa ajalu sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah Ayat ini idza jaa'a nasrullahi wal fath dia adalah Berita tentang ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan terbukalah pintu kemenangan dan nyata peristiwa Fatul Makkah benar-benar membuka ya, mata dunia di saat itu. Pintu kemenangan berada di tangan kaum muminin di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadalika alamatu ajalika itulah alamat tanda ajalmu itu telah dekat. Fasabih bihamdi Rabbika waistinfiru, innu kana tawba. Ha. Maka diperintahkan untuk dia banyak mengucapkan tasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak melakukan tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Umar, ma'alamu minha illa ma ta'qul. Saya tidak mengetahui darinya terkait ayat ini kecuali apa yang kamu ucapkan. Menjadi taulah masyaih badar di saat itu. Ternyata anak muda ini bukan sembarang anak. Ya, Dia mempunyai ilmu manzilah kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu di masa setelah meninggalnya Umar bin Khattab, para khalifah yang datang setelahnya, memberikan kedudukan yang tinggi, buat Abdullah bin Abbas, untuk memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang menimpa mereka di saat itu. Termasuk orang yang jadikan rujukan. Ini khunifidin rahimani urashmakumullah. Ada lagi dari kalangan tabi'i. Murid daripada Abdullah bin Abbas. Seorang yang bernama Al-Imam Atak bin Abi Rabah. Rahimahullahu ta'ala. Seorang budak, bekas budak hitam, mempunyai sekitar beberapa cacat di tubuhnya. Beliau termasuk seorang ulama yang buta. Suatu ketika Amirul Mu'minin Raja di saat itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau mendatangi Atta dan kedua anaknya. Mereka duduk dan melakukan salat di dekat Atta bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala sudah mereka salat, mereka bertanya tentang manasik haji kepada al-imam Atha rahimahullahu taala. Dan dijawab oleh al-imam Atha, ya, dalam keadaan tubuhnya itu tidak dibalikkan menghadap mereka. Ya. Dijawab, ya dia di depan, orangnya di belakang. Dijawab, tanpa menghadapkan mukanya kepadanya semua perkara haji manasik haji yang dia tanyakan dijawab dengan jelas sesuai dengan dalilnya oleh al-imam Atha bin Abi Rabah setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik menyatakan kepada kedua putranya kuma faqana Berdirilah kalian berdua. Kemudian keduanya berdiri. Kemudian dia menyatakan dan memberikan nasihat kepada kedua putranya. Wahai anakku, janganlah kalian melupakan dari menuntut ilmu. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Fainni la ansa. Karena sesungguhnya saya tidak akan melupakan kejadian ini, rendahnya kedudukan kita ya di depan dari budak hitam ini. Menunjukkan kepada kita ikhwani fid din rahimani wa kedudukan ilmu lebih tinggi dibandingkan kedudukan kekuasaan itu. Kalau lah para mulu, para raja itu tahu kenikmatan ilmu dan kadar daripada ilmu itu, mereka tahu kedudukannya yang tinggi, maka sungguh mereka akan merasa kecil. Dan kalau perlu bisa merampasnya melalui pedang-pedang mereka. Tetapi kebanyakannya. Dari mereka. Tidak mengetahui hal ini. Padahal. Yang namanya ilmu. Kedudukannya amat dan sangat tinggi. Ketika. Sekelompok. Ahlul hadis Berjalan di belakang. Kalau tidak salah Abdullah Ibn Mubarak. Atau ulama yang lainnya. Membuntuti. Sang imam. Kemudian. Dilihat oleh masyarakat. Yang kemudian disambut oleh masyarakat. rombongan tersebut. Sampai-sampai seorang buddha seorang budak wanita yang berada di salah satu bagian daripada kerajaan itu melongokkan dirinya dan bertanya kepada masyarakat, "Gerangan apa yang terjadi? Kok ramai sekali?" Lantas dia diberitahu bahwasanya rombongan para ulama ahlul hadis, rombongan penuntut ilmu hadis lagi berjalan. Dan itu diperhatikan dan disambut oleh masyarakat. Sampai dia menyatakan. Wallah. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kerajaan sesungguhnya. Bukan kerajaannya. Ya, Harun al-Rashim. Bukan kerajaan. Raja dia. Ini khunifid din rahimani. Untuk menunjukkan perkara ini. Mari kita simak sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam kitab beliau, syarafu ashabi al-hadis. Beliau membawakan riwayat dari Yahya, kalau tidak salah Yahya bin Akzan. Kala beliau menyatakan berkata kepada Kuar Rashid. Jadi ya, maksud di sini, Allah alam, Khalifah Harun al-Rashid, Rahimahullahu Taala. Yang beliau ini kemudian dizalimi. dan dizalimi pula orang yang bersamanya dengan kisah yang ditulis dengan judul Al Fulailah walailah kisah seribu satu malam yang di sana digambarkan betapa bodohnya sang Khalifah radhiyallahu taala. Ya. Dibodoh-bodohi Oleh orang yang suka sangat Suka Berbuat lelucon Khalifah Harun Ar-Rashid Tidak demikian keadaannya Beliau seorang arif Seorang yang berilmu Itu adalah kisah bohong Terkait Khalifah Rahimahullahu ta'ala Khalifah Harun Ar-Rashid Beliau berkata kepada aku, kepada Yahya, Rasimahullah, wahai Yahya, kedudukan apa yang paling tinggi? Kultu ma'antafihiya amiral mu'mini. Saya pun menjawab. kedudukan yang engkau miliki wahai amirul mukminin maka dia menyatakan maukah engkau mengetahui siapa yang lebih tinggi kedudukannya kedudukannya dibanding aku atau tahukah engkau siapakah yang lebih tinggi kedudukannya dengan aku maka dia menjawablah saya tidak tahu Kemudian Khalifah menyatakan akan tetapi saya tahu itu dia adalah seseorang yang berada di sebuah halakah sebuah majelis yang dia menyatakan kaulah hadjasanafulan anfulan seorang yang menyatakan telah menceritakan kepada kami dari pulan dan dari pulan. Sampai kepada kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain. Yang dimaksud adalah majlis ilmu. Majlisnya para ulama ahli hadis. Maka orang ini yang bernama Yahya ini. Menyatakan. Wahai amirul Mukminin, Orang seperti ini lebih baik darimu. Tak mungkin padahal engkau adalah putra atau keturunan dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga engkau adalah pimpinan mereka pimpinan engkau muslimin akan tetapi tetap Amirul Mukminin mengakui na'am betul dia itu, mereka itu lebih baik dibandingkan aku. Ini pengakuan secara jujur dari seorang khalifah yang bernama Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala. Juga diceritakan oleh Imam al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab Jami Ahlaqir Rawi wa Adabi Samih. Dari Abil Hussein bin Faris Al-Lughawi. Beliau menyatakan. Sama'atul Ustaz. Saya pernah mendengarkan al-Ustaz. Ibn Al-Umaid. Ibn Al-Umaid. Yang bernama demikian. Yakulu menyatakan. Jahulu tidaklah saya menyangka bahwasannya di dunia ini tidak ada yang lebih lezat dibandingkan al-ri'asah wal-wizarah, kedudukan dan sebagai orang dekat raja, sebagai menteri yang saya berada di atasnya. Beliau dulu menyangka tidak ada yang paling lezat di dunia ini kecuali sebagai seorang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. Harta Shahidu Mudakarah Sulaiman bin Ahmed Tatarani, wa Abu Bakar al Jiabi. Sampai di suatu hari saya menyaksikan Mudakarah ya terjadi bentuk dialog. Saling memberikan faedah ilmu. Antara dua orang. Ulama yang bernama Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Dan Abu Bakar Al-Ji'abi. Rahimahullahu ta'ala. Dengan kehadiran sang pemimpin ini. Dan adalah Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. يطلب الجعابي بكثرة ذهيه itu mengalahkan al-imam al-ji'abi dengan banyaknya hafalannya. وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء اهل بغداد. dan adalah al-imam al-ji'abi mengalahkan al-imam at-Tabarani dengan kecerdasan dan kepandean yang dia miliki ya kecerdasan dari ahli Baghdad yang dia miliki sampai-sampai keduanya di tengah-tengah majlis semakin meninggi suaranya dalam majlis tersebut ya yang satu dengan yang lainnya saling mengalahkan Ya, Dengan kedudukan ilmu yang ada pada mereka. Majlis ilmu. Muzakara ilmiah. Fakal Al-Ji'abi. Sampai Al-Ji'abi menyatakan. Indi hadithun leysa fid dunya illa indi. Saya mempunyai satu hadis Yang hadis ini tidak ada yang memilikinya di dunia ini kecuali saya. Faqala al-imam al-tabarani menyatakan hata. Sebutkan itu. Faqala. Faqala haddhasana Abu Khalifah. Perhatikan namanya. Faqala haddhasana Sulaiman bin Ayyub. Telah menceritakan kepada kami Khalifah, Abu Khalifah. Dan beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Kemudian dia menyebutkan rangkaian sanat Sampai menyebutkan hadis tersebut Ini yang dibanggakan oleh Al-Imam Al-Ji'abi Di saat itu dihadapan Al-Imam At-Tabarani Rahimahullah Faqala At-Tabarani Maka berkatalah Al-Imam At-Tabarani Rahimahullah Ta'ala Kata, "Hadasan Sulaiman bin Ayub, dan dariku Abu Khalifah." Berkata Imam at Tabarani, "Rahimahullah," telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayub dan dariku Abu Khalifah. Dia mendengar dariku. Abu Khalifah. Ya, dia mendengar dariku riwayat ini. Dari Sulaiman bin Ayyu. Baik. Antum. Pertanyaan ana Siapakah yang tinggi sanadnya yang paling tinggi? Al-Imam At-Tabarani kah atau Al-Imam Al-Jiabi? Sebelum kita lanjutkan kisah ini, akan kentara siapa yang paling tinggi kedudukan riwayatnya. Karena Imam Ji'ahabi menyatakan, saya mempunyai satu hadis ya, yang tidak ada yang memilikinya di dunia ini, di saat itu. ya, Di zaman mereka. Kecuali saya. Kata Al Imam Muttabara disebutkan. Sampai dia menyatakan kaulah hadisnya Abu Khalifah, kaulah hadisnya na Sulaiman. Biar yang, yang gampang. Siapakah yang paling tinggi sanatnya, al Imam Tabarani atau ka Abu Khalifah? Sampai Imam Tabarani menyatakan Wa minni sama Abu Khalifah. Dan dari kula Abu Khalifah mendengar hadis tersebut. Ha, entah. Ya sampai tiga ya satu, dua, ya sampai tiga aje ya. tiga, one, tu, ha? Tapi oh, mantap, gampang kan? Ya kita. Saya ulangi. Berkata al Imam Al-Ji'abi. Ya, dia ya. menyatakan bahawa tidak ada. Ya. Yang memiliki hadis itu selain saya. Berkata al Imam Al-Ji'abi. Kala hadjassana Abu Khalifah. Telah menceritakan kepada kami Abu Khalifah. Berkata Abu Khalifah. Kala hadjassana Sulaiman bin Ayyub telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayub sampai kemudian dia menyebutkan hadis itu secara utuh. Berkata al imam At-Tabarani, "Qala haddatsana Sulaiman bin Ayub." Imam Tabarani menyatakan telah menceritakan langsung, ya, kepada kami Sulaiman bin Ayub. Dan darikulah sami'a Abu Khalifah Abu Khalifa mendengar dariku. Gampang kan? Ah, antum, yang pergi yang putih, Soko hitam. Siapa yang lebih tinggi? Yang belakang? Antum, yang barat itu? Yang paling tinggi? Tapi benar. Huh? Al Imam At-Tabarani rahimahullahu taala ya berhak untuk mendapatkan hadiah ya nanti di istirahat insyaallah ya Al Imam At-Tabarani maka Imam At Tabarani menyatakan setelah itu fasma minni hatta ya'lu isnadak dan dia menyatakan Wahai al alji dengarkanlah dariku riwayat ini sampai tinggi kedudukan isnad kamu ya Wa innaka tarwi an Abi Khalifah anni Karena engkau meriwayatkan dari Abu Khalifah padahal Abu Khalifah meriwayatkan dariku, ya kan? Maka menjadi tercenganglah Al-Ji di saat itu wa ghalabahu Dan dia pun dikalahkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Pemimpin yang menceritakan kisah ini dia menyatakan setelah itu dan saya sangat berharap di saat itu di saat melihat menyaksikan kemenangan al-imam at-tabarani rahimahullahu taala atas al-ji'abi ya saya berkeinginan bahwasanya kedudukanku sebagai seorang menteri sebagai orang yang berkedudukan tidak ada apa-apanya biarlah hilang dariku ya yang penting saya di saat itu sebagai seorang yang bernama imam at-tabarani Ya, Dan saya bisa gembira sebagaimana gembiranya Al Imam At-Tabarani mengalahkan Al-Jiazi. Ini Waliuddin rahimani wa rahimakumullah kedudukan daripada ilmu. Tingginya kedudukan itu. Dan ikhwani din rahimani wa rahimakumullah, ahli al-iman. Orang-orang yang beriman itu yang berprinsip dengan prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriman dengan segala apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka mereka-mereka itulah yang akan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, bagaimana seorang akan bisa beriman kalau tidak berilmu? Oleh sebab itulah Alimam Bukhari menyatakan bab al-ilmu qabla al-kawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Mana dalilnya ditinggikan kedudukan orang yang beriman itu? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfailahu al-lazina amanu minkum wal ladzina uutu ilma darajat. Akan diangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Semakin engkau percaya, semakin yakin kepada manhad yang sahih. Semakin ditinggikan kedudukan engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi keiman yang kamu miliki. Semakin tinggi pula kedudukanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina'utul ilma darajat. Dan bagi orang-orang yang berilmu itu, para ulama, darajat, ditinggikan kedudukannya mereka dengan orang-orang beriman yang di bawah mereka, darajat, bukan satu derajat, beberapa derajat. Ini menunjukkan kepada kita manzilah kedudukan ulama'una. Kedudukan yang tinggi dari ulama' kita, sebagai warasatul anbiya wal mursali. Waris pada Nabi dan Rasul yang meneruskan perjuangan membela al-haq di setiap masa. Ini kurniain Rasulullah SAW. Semakin tinggi ilmunya, semakin dipuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan nerfa udarajatim mansha. Kami mengangkat. Kedudukan siapa yang kami kehendaki. Berkata. Ulama kita yang bernama Zaid bin Aslam. Guru daripada Al-Imam Malik. Yang kemudian diteruskan oleh Al-Imam Malik. Terkait dengan ayat ini. Narfau darajatim mannasya. Kami akan mengangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Beliau menjawab ayat. Iaitu dengan ilmu. Diangkat kedudukan itu dengan ilmu ikhwanul bid'een, rahimahni rahimakumullah. Maka ketika Allah subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita ilmu sunnah dan kita diperkenalkan dan bertemu dengan ulama-ulama ahlu sunnah, maka ambil ilmu tersebut dan pelihara dan istiqomah di atasnya. Inni khonibidin rahimani wa rahimakumullah Karena yang namanya iman hakikatnya adalah ketundukan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dari keterangan sunnah nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Ash-Syafi'i pernah menyatakan dan memberikan nasihat kepada kita. Memberikan oleh-oleh nasihat kepada generasi yang datang berikutnya. Sebagai jalan bagi kita di dalam beriman kepada Allah SWT. Beliau menyatakan amantubillah saya beriman kepada Allah wa bima dan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala muradilillahi Subhanahu Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat ringkas berikutnya sebagai pelengkap. Wa amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan saya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan segala ya apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, على مراد رسول Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Innaa qawli bidin rahimani Kita beriman, kita berislam harus sesuai dengan jalannya Nabi SAW Apa yang Rasulullah putuskan itulah agama kita. Makanya Allah SWT menyatakan wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ya Wa may yu'sil laha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubiin. In dalatan tas bagi seorang mukmin dan mukmina itu apabila Allah dan rasulnya telah memutuskan sebuah perkara. Untuk mereka kemudian mencari-cari ya pilihan lain dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. وَمَنْ يُؤْسِ wa Rasulah, Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini kumunifid din rahimah niya rahmatullah. Hakikat daripada keislaman seseorang adalah huwal istislamu lillahi ta'alah dia adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk gayatul ankiyat dengan puncak ketundukan dan penerimaan terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwanibidin rahimani wa rahimakumullah maka tiada jalan yang terbaik yang akan mengantar seseorang kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan yang telah dilalui oleh Nabi s.a.w. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدُعُوا إِلَى اللَّهِ أَلَى بَصِيرَةِ Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sadili jalan yang lurus yang saya menyuruh kepada Allah ke jalan Allah subhanahu wa taala ada basirah di atas ilmu dan keyakinan Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ketika beliau menyebutkan dalam bab doa ila syahadat la ilaha illallah beliau membawakan firman Allah SWT wa ini kul hadhihi sabili adhum ila Allah ala basirah ya Kemudian dalam masail beliau beliau menyatakan as-saniyah di dalamnya terdapat at-tambihu ala al-ikhlas Peringatan tentang pentingnya yang namanya keikhlasan. Kenapa? لِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَوْدَاءَ إِلَى الْحَقِّيِ Karena kebanyakan manusia kalau diajak, disuruh dia kepada kebenaran. وَهُوَ يَدُعُوا إِلَى نَفْسِهِ Maka dia mengajak malah kepada dirinya, kepada pendapatnya. Ini Khunibiddin, rahimah ni wa rahmatullahi ini membutuhkan kepada keikhlasan kepada kita untuk tunduk dan patuh, jujur di dalam beragama terhadap segala yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya. Kita hidup di dunia ini diberikannya ujian. Tujuannya apa untuk melihat kepada kita siapa di antara kita manusia-manusia ini yang paling terbaik amalannya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa qadir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kelanjutannya alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-mauti itu dan kehidupan itu. Untuk apa? Adanya kehidupan yang seperti itu. Liya baluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalannya? Ini dari fi'ddin. Rahimani wa rahmatukallah. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Fudhail bin Iyab. Terkait ayat ini. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yang paling baik amalannya, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya sesuai enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Ini khotibuddin rahimani wa rahmatullahu Berarti, tidak boleh bagi seseorang yang menginginkan annajah keselamatan dengan mencari-cari jalan yang lainnya. Inilah yang disinggung dalam sebuah syair. Tarjun najata walan tasluk masalikaha wa'lamu wa annasafinata la tajri alal-yabasi Engkau menginginkan keselamatan akan tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Engkau ingin selamat, menginginkan jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya Rasulullah Sallallahu Sallam. Wa alamu dan ketahuilah an-nasfina ta bahwasanya bahtera itu, ya, la tajri al-leyabas tidak akan mungkin berjalan di atas tempat yang kering. Tidak ada. Di tempat yang basah, yang berair. Oleh sebab itulah, kalau enggak salah, Imam Malik Rahimahullah Taala menyatakan, siapa yang naik ke batas sunnah, ya, dia pasti akan selamat. Siapa yang naik dalam bahtera sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. Sebagaimana apa? Terselamatkannya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh AS, dia naik dalam bahtera Nabi Nuh. ya Terselamatkan dia dari banjir, yang kemudian menutupi bumi di saat itu. Ini Khawani Bintin Rahimani, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini menerangkan kepada kita bahayanya untuk mengikuti hawa nafsu. Bahayanya kemudian mengikuti perkara-perkara kesamaran-kesamaran di dalam beragama. Karena tidaklah dikatakan Al-Ahwa. Disebutkan Al-Ahwa hawa nafsu itu. Di dalam Al-Quran kecuali mazmumah. Terlalu dibenci Ketika seorang lebih condong kepada hawa nafsu Lebih condong kepada orang-orang yang memiliki Kesesatan-kesesatan pemikiran Dikhawatirkan Merasuk padanya Masuk kepadanya Hawa nafsu tersebut. Masuk ke dalam rulung-rulung tubuhnya. Masuk ke dalam hati dia dan seluruh bagian tubuh-tubuhnya. Yang akibatnya kemudian dia membenci al-haq. Sebagaimana. Dimisalkan. Anjing. Gigitan anjing rabies yang kemudian menggigit seseorang yang racun-racunnya kemudian tidaklah satu tulang kecuali masuk padanya virus yang sangat mematikan ini kuanfitin rahimani wa rahmatakumullah makanya dijadikan perbandingan oleh ulama kita dahulu bahwasanya tidaklah Ashabul ahwa Orang-orang pengikut hawa nafsu atau penyebar hawa nafsu ahlul bid'a. Menguasai sebuah negeri. Kecuali target mereka adalah mematikan hati-hati penduduknya. Jasadnya ada. Tetapi hati-hatinya telah mati. Berbeda dengan orang-orang kafir. Masuk ke sebuah negeri. Yang dia akan rusak adalah tubuh dari kaum muslimin. Tetapi akidah mereka, keyakinan mereka tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirusak. Ini Khunibuddin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Makanya kita berhati-hati dari yang namanya kesesatan-kesesatan hawa nafsu. Disebutkan sebuah so, riwayat dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Kala, kala Rasulullah s.a.w. Inna mimma akhsia 'alaykum ba'adi butunakum wapurujakum wabizullati al-ahwa. Sesungguhnya termasuk yang paling saya khawatirkan. Kata Nabi s.a.w. yang paling saya takutkan. Atas kalian yang setelah ku nanti adalah butunakum wa furujakum kalian mementingkan perkara-perkara perut kalian dan perkara syahwat kalian melampiaskan hal ini wabudillatil ahwa dan kesesatan-kesesatan hawa nafsu lebih condong kepada itu Inni khawalin rahimani wa rahmakumullah Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَرْكَنُوا إِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارَ Janganlah kalian lebih condong kepada orang-orang yang zalim itu. Orang-orang yang mempunyai penyimpangan itu. Karena kecondongan tersebut akan menyebabkan kalian akan merasakan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikuani dijin rahmani wa rahmatullahi Sesungguhnya agama ini dakwahus salafiyah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlukan adalah, kepada kita adalah ikhlas dan jujur. Menjalankan agama yang lurus ini. Untuk itulah di kesempatan hari ini kita akan membaca sebuah hadis sebagai pembahasan utama kita di hari ini. Yang akan menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang telah sempurna dari segala sisinya yang tidak lagi membutuhkan tambahan dan pengurangan padanya tidak lagi membutuhkan ide-ide dari orang-orang belakangan Ini akan menceritakan hadis ini akan menceritakan kepada kita bagaimana sih kita itu beragama dengan cara apa kita beragama hadis tersebut adalah hadis Huseyf bin Yaman ibnu Yaman radhiyallahu taalaanhu يوم يتكن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم كوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن له جماعة ولا إمام قال فأتزل تلك الفرق كلها ولو أن توضع على أصل سجارة حتى يدركك الموت وأنت ألا ذلك حديثي لرويكن على إمام بخاري من المسلم عن لفظ حديث عندما بجا لحريني هذا للفضي على الإمام مسلم رحمه الله تعالى Ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa di sana ada fitan di sana ada ujian-ujian wal ibtila wal imtihan yang akan berjalan terhadap makhluk ini terhadap manusia dan jin terhadap kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim ahasibannasu ayadrakum ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun apakah itu apakah manusia itu mengira menyangka jadi, biarkan begitu saja. Yaqulu. Ayyakulu. Untuk mengurut ucap. Amanna. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka itu tidak diuji. Dikatakan oleh Allah SWT selanjutnya. Walakadfatanna alladina min qadalihim. Fala yaelmanna Allahuladin saluk, walayaelmanna alkadibin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Taala, fatenna aladin min qadlihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Diuji umat-umat terdahulu tentang pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada yang digergaji. Ada yang kemudian dikubur hidup-hidup. Ada yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Dan mereka pengikut Nabi dan Rasul di saat itu benar-benar teguh di atas keimanannya. Yang dengannya Allah SWT. Dengan ujian tadi. Melihat siapa di antara mereka yang benar-benar sadiq, jujur pengakuan imannya wa la ya'lamun al kadibin dan siapa yang benar-benar dusta maka al fitnah itu adalah al ikhtibaru fitnah itu adalah ujian tidak dibiarkan seorang itu menyatakan amantu aslamtu ana muslim ana mu'min dia menyatakan saya beriman saya berislam, saya ini muslim, saya ini mukmin. Pada bud mau tidak mau harus dia akan mengalami ujian demi ujian. Kalau dia sabar di atas keimanannya, kokoh di atas imannya, sekala fitnah-fitnah itu datang melanda maka dia itulah yang benar-benar shadiq kalau tidak maka balasannya yang sebaliknya makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minannasi dan di antara manusia may yaqulu ada orang-orang yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wama hum bimumin. Padahal mereka pada hakikatnya belumlah dikatakan sebagai orang yang beriman. Belum masuk keimanan itu. Yukhadi'un Allah walladziina aamanu. Mereka pada hakikatnya hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Padahal hakikatnya dengan amalan mereka dengan perkataan mereka itu tidaklah ada yang ditipu kecuali melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, hanya saja mereka tidak merasakannya. Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat mereka. Allah pemilik hati hamba-hambanya. Dibongkar hati mereka itu. Fi kulubihim maradun. Fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menambah rasa sakit mereka itu. Ditambah penyakitnya. Apa balasannya? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun dan mereka akan menjabatkan azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka dustakan itu dengan pengakuan-pengakuannya tadi dan bentuk pengamalannya tadi Inni kuni bidin rahimani wa rahimakumullah Dengan alibtila ini wal इम्tihan ini terhadap manusia ya akan diketahui siapa yang mukmin, siapa yang muslim yang sesungguhnya. Ya akan Dari fitnah tersebut akan nampak siapa yang benar jujur. Dan siapa yang dusta. Dengan fitnah dan ujian tadi. Akan diketahui siapa yang benar-benar mukmin Dan siapa yang munafik yang berbohong. Akan diketahui siapa yang toyib, yang baik. Siapa yang mempunyai penyakit. Ini adalah hikmah min Allah subhanahu wa ta'ala ini khonibiddin rahiman wa rahmatullahu tujuan daripada fitnah itu wa insyaallah taala pada season berikutnya kita akan memasuki bagian dalam dari hadis huzaifa bin al-yaman as-sahabi al jalil yang beliau mengawalinya kana an yasaluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair Bahasanya manusia di saat itu, para sahabat di saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anishar. Sedangkan saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan dan tentang fitnah-fitnah yang akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, dalam bentuk soal jawab. muda bertanya, Rasulullah menjawab. Kemudian bagian akhir Rasulullah SAW memberikan solusi terbaik. Jalan keluar makhraj. Jalan keluar dari fitnah itu sendiri. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam mukaddimah ini bagi kita. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fitnah.